Ближче до ночі, наступного дня, на повороті хлопець зупинився і поклав руку на візок. «Тату!» – прошепотів він. Чоловік підвів очі. Попереду вдалені по дорозі човгала маленька зігнута постать. Чоловік завмер, зіпершись на ручку продуктового візка. «Ну, і хто це?» «Тату, що нам робити?» Це може бути пастка. Що робитимемо? Просто будемо за ним йти, побачимо, чи він обернеться. Добре. Мандрівник був не з тих, хто озирається. Вони йшли за ним доволі довго, а потім врешті нас догнали. Невисокий і зігнутий старигань. Він ніс старий армійський наплічник із прив'язаною зверху згорнутою ковдрою. Ішов собі, вистукуючи шлях обдертою галузкою, що ослугувала йому за ціпок. Побачивши їх, він різко зійшов до узбіччя. Повернувся до них обличчям і нашорошився. Щелепа перев'язана бруднющим рушником, ніби в нього боліли зуби. Від нього страшенно тхнуло навіть за нормами нового світу. «У мене нічого немає. Можете перевірити, якщо хочете». «Ми не грабіжники». Він повернувся до них другим вухом і перепитав. «Що?» «Ми не грабіжники», кажу. «А хто ви?» Відповіді на це запитання не було. Старегань витер носа тильним боком зап'ястка і стояв, чекаючи. Взуття нема взагалі, а ноги обгорнув ганчір'ям і картоном, обв'язавши все це зеленим шпагатом. Крізь надриви і дірки витнілися незліченні шари огидної тканини. Раптом здалося, що він ще більше знітився. Схилився на ціпок і опустився на дорогу. Сів у попіл, тримаючись рукою за голову. Скидався на купу лахміття, що впала з візка. Вони підійшли ближче і зупинилися, дивлячись на нього. — Сер! — Сер! Хлопець присів навпочепки і поклав руку стареганю на плече. Йому страшно, тату. Він злякався. Батько обдивився дорогу в обох напрямках. Якщо це засідка, піде першим, сказав він. Він просто злякався, тату. Скажи йому, що ми його не образимо. Старегань похитав головою, щепивши пальці в бруднющому волосі. Хлопець звів погляд на батька. «Може, він вважає, що ми не справжні?» «І ким він нас вважає?» «Не знаю». «Не можна тут лишатися, треба йти». «Він наляканий, тату». «Краще його не торкайся». «А може, ми дамо йому якусь їжу?» Батько стояв, позираючи на дорогу. «Чорт!» – прошепотів він глянув униз на старого. Може, він перетвориться на Бога, а вони на дерева? Добре, сказав він. Він розв'язав і відкинув брезент, перебрав консерви і видобув банку з фруктовим коктейлем. Дістав ножик із кишені, відкрив, відігнув кришку, а тоді підійшов до стареганя, присів на впочіпки і віддав бляшанку хлопцю. А ложку? Ложки не дам. Хлопець узяв банку і передав їй Стариганю. «Візьміть! Ось!» Старигань підвів очі і подивився на хлопця. Той подав йому консерву. Видавалося, наче хтось на дорозі намагається нагодувати збитого стерв'ятника. «Усе добре», – сказав хлопець. Старий опустив руку. Закліпав сіроблакитними очима, що майже сховалися в тонких зморшках, забитих сажею. «Беріть!» – сказав хлопець. Старий узяв взяв бляшанку худющими кислявими пальцями та притиснув до грудей. «Пийте! Воно смачне!» Він жестами показав, як його пити. Старий опустив погляд на банку, схопив її міцніше і підняв, наморщивши носа. Його довгі жовті нігті зашкрабали по металу. Потім він нахилив банку і відпив. Сік стікав по бурднющій бороді. Він опустив бляшанку і з зусиллям прожував. Коли ковтав, посмикував головою. «Дивися, тату!» – прошепотів хлопець. «Бачу!» – відповів чоловік. Хлопець повернувся і поглянув на нього. «Я знаю, про що ти хочеш запитати!» – сказав чоловік. «Відповідь – ні!» «І що я хотів запитати?» Чи можемо ми взяти його із собою? Не можемо. Знаю. Знаєш? Ага. Це добре. Можна йому ще щось дати? Подивимось, чи він хоч це доїсть. Дивилися, як він їсть. Закінчивши, старий сидів, тримаючи порожню банку і заглядаючи всередину. Наче в ній мало ще щось з'явитися. Що ти хочеш йому дати? Як думаєш, що б йому дати? Думаю, нічого. А ти що хочеш йому дати? Можемо приготувати щось на плиті. Поїв би з нами. Хочеш, щоб ми тут зупинилися на ніч? Ага. Він глянув на стариганя, а потім на дорогу. Добре, але завтра ми рушимо далі. Хлопець не відповів. Це найбільше, що я можу тобі запропонувати. Добре. Добре – це добре і все. І це не значить, що завтра ми будемо торгуватися щодо іншої угоди. Що таке торгуватися? Тобто ми не будемо обговорювати і придумувати іншу угоду. Іншої угоди не буде. Крапка. Добре. Добре. Вони допомогли старе Ганю звестися на ноги і подали йому ціпок. Дід не важив і 50 кілограмів. Стояв і непевно розглядався. Чоловік забрав у нього банку і викинув у ліс. Старегань силкувався передати йому ціпок, але чоловік його відштовхнув. «Коли ти востаннє їв?» – запитав чоловік. «Не знаю». «Не пам'ятаєш?» «Щойно». «Хочеш поїсти з нами?» «Не знаю». «Не знаєш?» «А що поїсти?» Ну, наприклад, тушковану яловичину з крекерами і каву. І що я маю для цього зробити? Розповісти, куди подівся світ. Що? Нічого не треба робити. Сам можеш йти. Можу. Поглянув на хлопця. Ти маленький хлопчик? запитав він. Син поглянув на батька. А на кого ще він схожий? запитав чоловік. «Не знаю, я погано бачу». «Мене бачиш?» «Бачу, що хтось є». «Це добре, треба йти», поглянув на хлопця. «Не бери його за руку». «Він же не бачить». «Не бери його за руку, ходімо». «Куди ви йдете?» запитав старий гань. «Ідемо їсти». Він кивнув, дотягнувся до ціпка і невпевнено постукав ним по дорозі. Скільки тобі років? 90. Та ні. Гаразд. Усім людям це кажеш? Яким людям? Будь-яким. Гадаю так. Щоб вони тебе не ображали? Так. Допомагає? Ні. Що в тебе в наплічнику? Нічого, можеш глянути. Знаю, що можу. Що там? Нічого, просто трохи речей. Їжі немає? Ні. Як тебе звуть? Ілай. Ілай, а далі як? Ілая мало? Ні, ходімо. Вони стали біваком у лісі набагато ближче до дороги, ніж хотілося Чоловікові довелося тягнути візок, а хлопець підштовхував його ззаду. Вони розпалили вогонь, щоб старий зігрівся, хоча батько був від цього не в захваті. Вони їли, і старий Гань сидів у своєму єдиному коці, міцно тримаючи ложку, як дитина. Чашок було тільки дві, тому він пив каву з миски, із якої їв до того. Учепився великими пальцями за краєчок посудини. Сидів, вдивляючись у вуглини, ніби виголоднілий, пошарпаний Будда. «Ти ж знаєш, що не можеш з нами піти?» Старий кивнув. «Ти довго в дорозі?» «Завжди. Не можна лишатися на одному місці». «І як ти живеш?» «Просто йду собі. Я знав, що це станеться». «Ти знав, що це станеться?» Ага, це або щось схоже. Завжди в це вірив. А ти намагався до цього підготуватися? Ні. А як би ти готувався? Не знаю. Люди завжди готувалися до завтрашнього дня, а я ж у нього не вірив. Завтра не було готове до людей. Воно навіть не знало про їхнє існування. Так і є. Навіть якщо ти раніше знав, що робити, нині не знаєш. Не знатимеш, хочеш ти це робити чи ні. А якщо припустити, що ти остання людина на землі? Якщо припустити, що ти сам це зробив? Хотів би померти? Ні, але міг би пошкодувати, що раніше не вмер. Поки живий, у тебе це ще попереду. Або міг би пошкодувати, що взагалі народився? Ну, прохачі не перебирають. Гадаєш, це означало б просити забагато? Що зроблено, те зроблено. Хай там як просити якихось розкошів у такі часи дурня. І я так думаю. Ніхто не хоче тут лишатися і ніхто не хоче піти. Старигань підвів голову і крізь багаття подивився на хлопчика. Потім глянув на чоловіка. Той зміг роздивитися маленькі очі, що спостерігали за ним у світлі вогню. Лише Богу відомо, що бачили ці очі. Підвівся, щоб підкинути дров у вогонь, і згріб вугілля із сухого листя. Червоні іскри шугнули вгору і, здригнувшись, згасли в чорноті. Старигань допив каву поставив миску перед собою і нахилився до багаття, виставивши вперед руки. Чоловік спостерігав за ним. «А як дізнатися, що ти – остання людина на землі?» – запитав він. «Не думаю, що ти про це дізнаєшся. Просто будеш останнім». «Ніхто й не дізнається». «А яка різниця? Коли помираєш, інші теж наче вмирають». Гадаю, Бог знав би, так? Бога немає. Немає? Бога немає. І ми пророки Його. Не розумію, як ти вижив. Що ти їси? Не знаю. Не знаєш? Люди щось дають. Люди щось дають? Так. Поїсти? Так, поїсти. — Ні, не дають. — Ви ждали? Не я, а хлопець. — На дорозі є й інші люди. Ви не єдині. — А ти сам? Один? Старігань зиркнув на Шарошину. — Що ти маєш на увазі? — З тобою є інші люди. — Які люди? — Будь-які. — Немає жодних людей. Ти про що? Я про тебе, про те, чим ти, можливо, займаєшся. Старий не відповів. Гадаю, ти хотів би піти з нами. Піти з вами? Так. Ви ж мене із собою не візьмете. Ти сам не хочеш йти. Якби не голод, я так далеко не зайшов би. Люди, які дають тобі їжу, де вони? Немає ніяких людей, я все вигадав. Що ще ти вигадав? Я просто йду дорогою, як і ви. Жодної різниці. Тебе справді звуть Ілай? Ні. Не хочеш назвати своє ім'я? Не хочу. Чому? Бо не можу його вам довірити. Бо ви щось із цим зробите. Не хочу, щоб про мене говорили де і коли був, що казав, тобто, можливо, ти міг би про мене розповісти, але ніхто не доведе, що то про мене, то може бути будь-хто. Гадаю, у такі часи, що менше скажеш, то краще. Якби щось сталося, і ми вижили б, і зустрілися на дорозі, то мали б про що поговорити. Але це не про нас, тож не будемо цього обговорювати». Може, і про нас. Ти просто не хочеш цього казати, бо хлопець чує. А ти не працюєш на тих розбійників з великої дороги? Я ніхто. Я піду, якщо хочеш. Дорогу сам знайду. Не треба. Просто я довгий час не бачив вогнища. Живу, наче якась тварина. Краще тобі не знати, що я їв. Побачивши хлопця, я вирішив, що помер. Ти подумав, що він Янгол? Я не знав, хто він. Я й не думав, що колись знову побачу дитину. Не знав, що це станеться. А якби я сказав, що він Бог? Старигань похитав головою. Я уже відкинув усе це. Багато років тому. Коли люди не здатні вижити, справи богів не кращі. Побачиш. Краще бути самому. Сподіваюся, твої слова неправдиві, бо йти дорогою з останнім Богом – жахливо. Тож, надіюся, що це неправда. Справи поліпшаться, коли всі згинуть. Поліпшаться? Певна річ поліпшаться. Для кого? Для всіх. Для всіх? Певна річ – нам усім стане ліпше. Легше буде дихати. Радий чути. Так і є. Коли ми всі нарешті згинемо, не буде нікого. Тільки смерть. І тоді їй уже недовго лишиться. Стане вона на дорозі і нічого робити. І ні з ким. І скаже тоді. А куди це всі поділися? Отак воно й буде. І що в цьому поганого? Уранці на дорозі чоловіки з хлопцем сперечалися, що дати старому. Зрештою тому перепало небагато. Кілька банок з овочами та фруктами. Наприкінці суперечки хлопець просто відійшов на узбіччя і сів у попіл. Старий Гань поклав консерви в наплічник і затягнув лямки. «Знаєш, маєш йому подякувати», – сказав чоловік. «Я тобі нічого не дав би». «Може й маю». А може й ні. Чому ні? Я б йому свого не віддав. І тобі байдуже, що ти його образиш? А він образиться? Ні, він не тому це зробив. А чому? Чоловік глянув на хлопця, а потім на старого. Ти не зрозумієш. Не певен, що сам розумію. Можливо, він вірить у Бога? Не знаю, у що він вірить. «Переросте!» «Не переросте!» Старигань не відповів, роззирався на день, що настав. «А удачі ти нам не побажаєш?» «Не знаю, що це означає. На що вона схожа? Хто її звідав?» Потім вони розійшлися. Коли чоловік озирнувся, старий уже йшов, вистукуючи перед собою ціпком, повільно маліючи на дорозі, Наче якийсь вуличний торговець із давніх казок. Темний, зігнутий і худий, як павук, що незабаром зникне назавжди. Хлопець так жодного разу і не озирнувся на стерігання. О півдні розтилили брезент на дорозі. Сіли та з'їли холодний обід. Чоловік спостерігав за хлопцем. — Знову не розмовляєш зі мною? — Розмовляю. — Але ти незадоволений. Усе добре, коли їжа закінчиться, матимеш більше часу на роздуми. Хлопець не відповів. Мовчки їли. Сину озирнувся на пройдений відрізок дороги. Невдовзі сказав. Знаю, але я не згадуватиму цього так, як ти. Напевно. Я не сказав, що ти був неправий, навіть якщо подумав так. Та все гаразд. Ага. Ну, на дорозі не буде багато гарних новин. У такі-то часи. Не варто з цього глузувати. Добре. Він скоро помре. Знаю. Вже можна йти далі? Ага, сказав чоловік. Можна. Уночі чоловік прокинувся в холодній темряві від нападу кашлю. Кашляв, доки не заболіло у грудях. Схилився до багаття. Подумна вуглини, підкинув гілок. Встав і відійшов від місця ночівлі, наскільки давало змоги світловогнище. Загорнутий ковдру став на коліна в сухе листя й попіл. Невдовзі кашель почав заспокоюватись. Він подумав про старе ганя, який був десь там. Крізь частокіл дерев озирнувся на їхню ночівлю. Сподівався, що хлопець знову заснув тихо хрипів, стоячи навколішки поклавши руки на коліна. «Я скоро помру, сказав він. «Підкажи мені, як це зробити». Наступного дня вони йшли майже до настання темряви. Чоловік не зміг знайти захищеного місця, щоб розкласти багаття. Коли дістав газовий балон із візка, зауважив, що той якийсь легкий. Сів, покрутив вентиль, але той уже був відкручений. Повернув маленьку ручку на пальнику. Нічого. Нахилився і прислухався. Покрутив обидва вентилі одночасно і по черзі. Балон порожній. Присів на впочібки, щепивши руки біля чола і заплющивши очі. Невдовзі підвів голову і просто сидів, дивляючись у холодний стемнілий ліс. На вечерю з'їли холодні боби, консервовані сосиски та кукурудзяний хліб. Хлопець спитав, як балон міг так швидко спорожніти? Але чоловік відповів, що так буває. Ти казав, його вистачить на багато тижнів. Знаю. А минуло лише кілька днів. Я помилявся. Їли мовчки. Невдовзі хлопець спитав. Це я забув закрутити вентиль? Ти не винен. Я мав перевірити. Хлопець поставив тарілку на брезент. Відвів погляд. «Ти не винен. Треба закручувати обидва вентилі, а різьбу треба гарматизувати тефлоновою стрічкою, інакше газ виходитиме. А я цього не зробив. Я винен. Я тобі не сказав». «Але ж у нас не було тефлонової стрічки». «Ти не винен». Чвалали далі, худі та бруднющі, як бездомні наркомани. Сховавшись від холоду під ковдрами, видихали густий пар, човгаючи по чорних, блискучих на носах. Перетинали широку, прибережну рівнину. Одвічні вітри гнали їх уперед у ревливих хмарах попелу. Змушували шукати, бодай, якогось прихистку. У домах, стодолах чи за насипом біля рівчака на узбіччі з ковдрами, натягнутими на голови. Полудневе небо чорніло, ніби Підвал пекла пригорнув промерзлого до кісток хлопця до себе Не втрачай надії. У нас усе буде добре. Пора на ярами звітріла і безплідна земля. У вимиванах лежали кістки мертвих істот, купи невизначеного сміття, фермерські будинки в полях. Фарба давно злізла зі стін, вагонка пощерблена, знята з кріплень. Жодних тіней і жодних особливостей. Дорога спускалася крізь джунглі мертвої Пуерарії. Мертвий очеред лежав на воді. За полями над однотонними небом і землею висіла похмура мла. Ближче до вечора засніжило, і вони йшли, розтягнувши над собою брезент, а вологий сніг шухотів по поліетилену. Кілька тижнів поспіль він мало спав. Якось прокинувся вранці, а хлопця поруч немає. Чоловік сів із револьвером у руці, потім підвівся і роззирнувся, шукаючи сина. Але ніде не побачив. Взувся і пішов до краю лісу. На сході займався похмурий світанок. Чуже сонце рушало у свою холодну дорогу. Аж побачив, як полем до нього біжить хлопець. — Тату, там у лісі поїзд! — Поїзд? — Так! «Справжній?» «Так, ходімо!» «Ти ж до нього не підходив?» «Ні, лише трошки, ходімо!» «Там нікого немає?» «Ні, наче немає, я повернувся до тебе!» «А локомотив є?» «Так, великий, дизельний!» Вони перетнули поле і на його протилежному боці війшли в ліс. Райки спускалися з насипу і вели в хащі теплотяг з електричною передачею і вісім пасажирських вагонів із їх жорсткої сталі. Чоловік узяв хлопця за руку. Сядьмо і поспостерігаємо. Сиділи на насипі і чекали жодного руху. Він постягнув револьвер хлопцю. Тату, візьми його із собою. Ні, ми так не домовлялися. Тримай. Хлопець узяв револьвер і поклав його на коліна. А чоловік зійшов на смугу відчуження і зупинився, роздивляючись поїзд. Перетнув рейки і рушив уздовж вагонів. Дійшовши до останнього, махнув за нього хлопцю, підкликаючи. Син підвівся і застромив револьвер за пояс. Усе вкрите попелом. Проходи засмічені. На сидіннях відкриті валізи, давним-давно зняті з горішніх полиць і розкрадені. У вагоні-ресторані Знайшов лише сто з паперових тарілок, здуві з них пил і запхав під куртку. Тату, як він сюди потрапив? Не знаю. Певно, хтось їхав ним на схід. Група людей. І тут, мабуть, у них закінчилося пальне. А він тут давно стоїть? Так, гадаю, дуже давно. Пройшли останній вагон, а потім уздовж колії повернулися до локомотива. І залізли на вузенький місток. Іржа та облущена фарба. Протислися в кабіну. Чоловік здув попіл із сидіння машиніста і посадив хлопця за прилади управління. Усе доволі просто. Досить було трохи натиснути на важіль. Чоловік зімітував звук поїзда і гудок локомотива. Але не знав, чи це щось скаже хлопцеві. Невдовзі вони просто визирали крізь брудне, ніби замулене скло на рейки, які, вигинаючись, губилися серед забор'яненого пустиря. Можливо, вони й бачили різні світи, але розуміли їх однаково. Цей поїзд стоятиме тут цілу вічність, повільно розпадаючись, і жоден інший тут ніколи не ходитиме. Може, підемо, тату? Так, звичайно, ходімо. Час від часу натрапляли на пірамідки з каміння на узбіччі, знаки своєрідної кочової мови, загублені позначки. Уперше він побачив їх ці безнадійні повідомлення коханим, загубленим і померлим, на півночі, доволі давно, коли проминав сплюндровані і спустошені міста. На тоді всі запаси їжі вже вичерпалися і всюди ширилися вбивства. Невдовзі світ заселили люди що могли б з'їсти ваших дітей на ваших очах. А міста захопили ватаги чорних від бруду грабіжників, які вирили в руїнах тунелі і виповзали із завалів, блискаючи зубами і білками, тягнучи обгорілі невиразні консервні банки в нейлонових сітках, ніби закупники, що побували на складі в пеклі. М'який чорний тальк літав вулицями, наче чорнила кальмара, що розкручується на океанському дні, Опускався холод. Рано наставала ніч, і сміттярі зі смолоскипами сходили з крутих каньйонів, протоптуючи в нанесеному попелі блискучі дірки, що нечутно щезали за ними, ніби заплющувались очі. На дорогах блукачі грузнули, падали й помирали, а похмура повита покривалом земля котилася своїм шляхом повз сонце і знову поверталася така ж безслідна і непомічена, як і будь-який безіменний, схожий на наш світ у прадавній космічній темряві. Їхні запаси закінчилися ще задовго до того, як вони дійшли до узбережжя. Місцевість розграбували та сплюндрували ще багато років тому, тож вони нічого не знайшли в будинках і будівлях на узбіччі. Чоловік натрапив на телефонний довідник на автозаправці і олівцем написав назву міста на берегах їхньої мапи. Сиділи на бордюрі перед спорудою, їли крекери і шукали назву на мапі, але не могли знайти. Чоловік перебрав шматки мапи і знову проглянув їх. Нарешті знайшов і показав хлопцю. Вони перебували на 80 кілометрів західніше від місця, де він сподівався бути. Намалював на мапі дві схематичні фігурки, «Це ми», – сказав він. Хлопець пальцем провів шлях до океану. «Скільки нам туди йти?» – запитав він. «Два тижні або три». «А він синій?» «Океан? Не знаю. Колись був». Хлопець кивнув, сидів і вдивлявся в мапу. Чоловік спостерігав за ним. Здається, він розумів, у чому річ». Сам у дитинстві зосереджено вивчав мапи, тримаючи палець на своєму місці. Так само шукав свою родину в телефонній книзі. Вони були в списку серед інших імен, усі на своїх місцях. Обґрунтоване існування у світі. «Ходімо», – сказав він. «Маємо йти». Ближче до вечора задощило. Зійшли з дороги та попрямували ґрунтовим шляхом по полю. А потім заночували в сараї. Бетонна підлога, у дальньому кутку кілька спорожнілих сталевих бочок. Чоловік під перними двері, на підлозі розклав багаття, а місце для сну облаштував із декількох розплющених картонних коробок. Цілу ніч по сталевому даху барабанив дощ. Коли чоловік прокинувся, багаття вже прогоріло, і було дуже холодно. Хлопець сидів, загорнувшись у ковдру. Що таке? Нічого, поганий сон. Про що? Ні про що. Усе добре. Чоловік обійняв його і міцно пригорнув. Усе добре. Я плакав, але ти не прокинувся. Вибач, просто я дуже втомився. Я плакав уві сні. Коли він прокинувся вранці, уже не дощило. Чув лише мляве крапання. Посовався на твердому бетоні і крізь дошки поглянув на сіру місцевість. Хлопець досі спав. Від крапель на підлозі утворилися калюжі. На них з'являлися ковзали та зникали бульбашки. В одному передгірному місті вони спали в подібному місці і теж слухали дощ. Старомодний аптекарський магазин із чорним мармуровим прилавком і хромованими стільцями з обідраними пластиковими сидіннями, заклеєними із остричкою. Прилавок із ліками розграбували, але сам магазин лишився, як не дивно, цілим. Дороге електронне обладнання стояло на полицях неушкоджене. Чоловік стояв, оглядаючи приміщення. Уся всячина, галентерея. А це що? Він схопив хлопця за руку і потягнув звідти, але той уже встиг побачити. Голова під скляним ковпаком у самому кінці прилавка. Відрізана. У бейсболці. Сумні, запалі, висохлі очі. Це тобі наснилося. Ні. Чоловік підвівся, роздмухав вуглини, підтягнув обгорілі кінці дощок і розпалив вогонь. Є і інші хороші люди, ти сам казав. Так. І де ж вони? Ховаються. Від кого? Одне від одного. А таких багато? Ми не знаємо. Але декілька є. Декілька, так. Правда? Так, правда. Але може і неправда? Я думаю, що правда. Добре. Не віриш? Вірю. Добре. Я завжди тобі вірю. Не думаю. Так, вірю. Маю вірити. Вони побрили по багнюці назад до шосе. Дощовий запах землі та вологого попелу. Темна вода в придорожньому рівчаку. Вода цідила в калюжу із залізної дренажної труби. У дворі стояв пластмасовий олень. Ввечері наступного дня вони дісталися до околиці містечка. З завантажівки назустріч вийшло троє чоловіків і зупинилося перед ними на дорозі. Виснажені постаті в лахмітті. Зі шматками труб. «Що у тебе в візку?» Він навів на них револьвер. Ті лишилися на місці. Хлопець учепився за батькову куртку. Усі мовчали. Чоловік знову підштовхав візок уперед. І постаті відійшли на узбіччя. Наказав хлопцю штовхати візок. А сам заткував, навівши на тих людей зброю. Намагався поводитися, як звичайний мандивний убивця, Але серце калатало, і він ось-ось мав закашлятися. Тріця знову вийшла на дорогу і стояла спостерігаючи. Чоловік застромив револьвер за пояс, повернувся і взявся за візок. Нагорі, озирнувшись, побачив, що постаті досі на тому ж місці. Наказав хлопцю йти візком уперед, а сам пройшов через двір, і дістався до місця, звідки міг бачити дорогу. Але тієї трійці там уже не було. Хлопець дуже налякався. Чоловік поклав револьвер зверху на брезент, взявся за візок, і вони попрямували далі.